kata chikonji ilikuwa ni sehemu ya Lindi District cancel kabla ya 2010 August na baada ya August kumi, manisipa ya Lindi ilipo anza rasmi eneo hilo kwa maana kata chikonji kachukulikwa ni sehemu ya manispaa ya Lindi. Kwa hiyo kuanzia kumi August tuseme 10 na 10 11 naanza 11 mbili ndio ya wa maendeleo kwa ajili ya kata Ya chikonji nimekuwa kikfanya kupitia mashauri ya ya lindi ni tatizo kubwa la maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu hasa na vyanzo vya maji vya uhakika havipo chanzo cha maji cha wakuricho kwa ajili kwa maana maji safi na salama ni kata jirani ya Kinengene kwenye mitaa inayopakana na kata ile na eneo leo na ni ni ni ni, ni madimbwi kwa juma kwa mwanzo wa maji Ndiyo eneo hilo kweli limechimba muda mrefu kama sehemu ya kupata maji hasa wakati wa kiangazi ni wananchi wenyewe kwa uwezo wenye wao wa walikuwa wametafuta namna ya kuweza kupata maji kwa shughuli nyingine za nyumbani kutoka maeneo hayo lakini eneo lenyewe liko karibu na barabara kwa sababu ni bonde basi maji hata mvua yanaponyesha ya ndio ya anatokea maeneo yao kama chimichimi wakati wa kiangazi mpango wa halmashauri kuondoa tatizo hilo kubwa la maji kwa wananchi wa kata ya Chikonji ikiwa ni pamoja na sehemu ya jirani ya kata ya Tandangunguru Ni rasmi umeanza kutekelezwa mwaka wa fedha 14 15. Kupitia mpango wa huduma maji safi na salama ikiwa ni pamoja na usafi mazingira bidi jini kwa sababu semizo lilikuwa ni pembezoni mwa mji kwa mwaka 2014 15 ilikuwa ni pamoja na maeno mengine kazi hiyo kufanyika ni ya utafiti wa uh, hydro, hydrologist soil tofutamu uwezekano kupata maji chini ya ardhi vyanzo vitatu vimeainishwa halmashauri kan pata mkandarasi akisimamiwa na Mwanda, mhandisi mshauri mkandasa kwa ni DDC agency and dam construction agency chini ya wizara ya maji na mhandisi mshauri don consult kwa kwenye vyanzo viwili obivi, vitatu hivyo inishwa uchimbaji wa kina kirefu ulifanyika obivi, obivi, na vyanzo viwili vilionekana kuwa na maji na kati ya vyanzo hivyo viwili hiyo kuwa na maji kimoja kilionekana na maji ya uhakika zaidi na kwa utoto so, kwa maana wingi lakini pamoja na kufaa kwa jamii kutumiza binadamu baada ya ku kufanyika vitendo vya maabara na kongreson na viwango vya vya taifa letu na kazi baada ya Amerika ilifuta tena kazi ya ya kujenga miundombinu mbinu kwa maana kwa tomaji chini ya ardhi kwenye hivyo visima zenye kina zaidi ya mita 100 chini arithi, vya palia matenki, ya ardhi na fereka kwenye matanki yuko maeneo ya juu na kuyasambaza kwenda kwa watumiaji Wakata nzima ya chikonji Kazi hiyo usani Franco ilifanyika na kamilika, kamilika mwezi wa Aprili, kazi hiyo Aprili 2015. Hicho kufanyika tena ilikuwa ni kwa na mahitika wa fedha za programu kazi hiyo. Fedha zimeshapatikana na rasmi tarehe moja Julai 2015 na tarehe 15, 15 mwezi wa saba tangazo litatoa kwa ajili ya kupata kwa kandarasi, sadaka tujenge miundo mbinu ya kusambaza maji kwa ajili ya kwa kata nzima ya Chikonji na kitongoji cha mtamu mmoja wa mkanga kwa kwa kifupi mpango uliopo ndio hiyo ya kuhakikisha wananchi kata ya Chikonji wanapata maji kiasi cha shilingi milioni 900 kwa ajili ya kujenga miundo mbinu kwa maana ya matenki, atakayo kutoa maji kwenye chanzo kwenye overhead tank Maji tasambaza maji hukushuka kwenda kwa watumiaji kwa eneo la jangwani na nyanje